«Ти скотина, скотина!» Вона била мене долоньками по плечах і плакала. Я завжди дивувався, як у фільмах герої не можуть просто і двома словами пояснити, що вони невинні. Але зараз і сам не міг навіть рота розкрити. Спробував обійняти, але вона вивернулася, відбігши від мене на три метри, як від якогось маніяка. «Не чіпай мене!» «Віро, я просто дав їй одягти свою куртку». Я намагався говорити максимально впевнено і чітко. «Ось і все! Було холодно!» «Не бреши мені!» Віра сказала це з такою образою, що я раптом зрозумів тих хлопців із кіно. «Марно щось пояснювати в такі моменти!» Плачучи, вона пішла у ванну. Зашуміла вода. Віра вмивалася, продовжуючи по-дитячому схлипувати. «Я сидів, не знаючи, як поводитися!» Чомусь знову згадав, як витріщався на ірмані груди тоді в коридорі, і стало соромно, ніби вірчені обвинувачення справді мали якийсь ґрунт. Долинув якийсь звук, лише цієї миті я усвідомив, що у вані вже певний час тихо, і цей негучний звук пролунав у цілковитій тиші. Тих свиц, неначе сказане високим, беззубим шепотом. Такий звук буває, якщо натиснути на пластиковий флакон із маленьким отвором для розпилення. ля ля ля ля ляп Віра трясе свій спрей, щоб переконатися, що їй не здалося. А тоді знову свитс-шшшшшшш. Вона крикнула так голосно, аж по кімнаті метнулася коротка луна і вибігла з ванної. Точніше, вискочила. Вистрибнула прожогом з вогнем обурення в очах, трясучи у витягнутій руці нещасним флаконом. «Їльо, де мій спрей?» «Хіба це не він?» – з удаваним подивом відповів я. «Де мій спрей?» Вона вимовила це, стиснувши зуби і з силою проштовхуючи кожне слово, так ніби це давалося їй, дуже важко. Я намагався виглядати спокійно та безтурботно. А, ти і про той з наркотою, і давно ти підсіла. Виширившись у безсилій люті, Віра коротко верескнула і жбурнула спрей просто в мене. Я встиг ухилитися. Флакон гучно стукнувся об стінку. Не знаю, з якою силою треба було його кидати, але пластикова пляшечка тріснула, і рідина розлетілася по стіні розгоннустою пляною. Віро, заткни своєстране сьорбало! Я здригнувся. Вона ніколи не говорила мені нічого подібного. Її очі випромінювали якусь несамовиту лють. «Віро, вгамуйся! Ти знаєш, що таке жити з головними болями? Знаєш, що значить кожен довбаний день на таблетках? Знаєш, що значить щоранку сподіватися, що боля не буде? А потім відчувати, як світло починає виїдати тобі очі?» потім пити цю смердючу хімію, від якої години півтори у твоїй голові гель замість мозку, щоб наступного ранку знову чекати болю, ти не знаєш, як це, мати якусь невеликовну гидоту, і жити з цим. Вибитий із колії її нападом, я все зрозумів лише тепер. Мимоволі провів великим пальцем по онімілих пучках вказівного і середнього. Ти вживала його від головного болю. «Я не спитав, я сказав, це їй!» Видав свій здогад, він запізніло докотився до моєї переляканої свідомості. Евіра раптом обмякла. Немов хтось хлюпнув в відро води, набагаття, що полагкотіло в ній. Вона кивнула, залізла на табуретку і, підтиснувши ноги, поклала підборіддя на коліна. «Він допомагає!» – кивнула вона. «З першого дня! Жодного приступу, навіть натяку!» Голова завжди чиста і ясна, з будь-якої погоди, хоч би скільки я спала, чи скільки б їла, розумієш, і націку на мігрень немає. Як довго ти вживаєш? Майже місяць, сказала вона. Одна дівчина на курсах, у неї теж були мігрені і... Віро, я підійшов і присів перед нею навпочепки. Цей пилок дуже небезпечний. Мені здається, Гілелю, ти заплутався в дівках. Перебила вона. «У чому?» «У дівках, парфумах, куртках, у своїй брехні. І схопився зараз за мій нещасний спрей, за соломинку, наркота. Та це така ж наркота, як твоя кава». «Ти не розумієш, той капрал?» «Не зістрибуй з теми!» Вірені очі люто блиснули. «Ідеться про тебе. На землі я б, напевно, вже подала на розлучення». Я не стримався. Наступна фраза вирвалася з мене раніше, ніж я подумав. Але тобі тут не земля, і ти мовчиш у гарнічірочку. Звук ляпаса розірвав повітря немов удар батога. В очах блиснули парпурові плями. Я хотів устати, але підлога попливла в мене під ногами. І довелося схопитися за стільницю таким приголомшливо сильним виявився її ляпас солоний присмак у роті. Вочевидь, вона розбила мені губу. Якщо не земля, то тобі все можна. Віра підхопилася так, що нещасна табуретка відлетіла на два метри, пішла до дверей, витягла зі стінної шафи перший ліпший светер, натягнула на себе і стала нервово взуватися. «І куди ти підеш?» – запитав я. «Яка різниця? До твоєї Ірми витріпує їй очі». «Вірку, і не думай!» – я говорив навмисно спокійно. Але думка, що вона і справді посеред ночі завалиться до Ірми, мене жахала. Над нами сміятиметься вся колонія. Немає приводу для ревнищі. Та що ти кажеш? Віра нарешті впоралася з черевиками і взялася за клямку дверей. Сама розберуся. Вона відчинила двері і вже ступила за поріг, аж я навмисно грубо сказав їй у слід. За десять восьма, що була тут. Вона завмерла наче я відважив її на вздогінство сана. Вображена такою нахабністю, вона підбирала у відповідь щось дошкульне. Але я продовжу. Тому що Ельзу треба відводити в садок. А якщо я спізнюся, мене можуть викинути з місії. І тоді вже цієї п'ятниці нас відправлять на землю, у наш милий Київ. О, до речі, коли ми повернемося, там буде 222 рік. Ні роботи, ні друзів, ні квартири, адже кредит за неї виплачував корпус. І тепер, звісно ж, забере. Залишаться самі бурги і твій головний біль. Я чекав реакції. Вона стояла так само завмерла. А потім різко повернулася, дивлячись на мене, вже не з образою, а з ненавистю. Ти що, купуєш мене? Купуєш мою свою смердючу конкістодорською зарплатою? І вона зайшла назад у квартиру, з гуркотом захряснувши за собою двері. У цьому вся вона. Після таких гнівних обвинувачень логічно захряснути двері зовні, Але ж тоді доведеться дійти до кінця, до нашої зненависнілої останнім часом київської квартирки. Тому Віра влаштує істерику, розряпає мені лице, але, звісно ж, не допустить, щоб мене викинули з корпусу. Віра, я просто нагадую тобі, що в нас є обов'язки і що тобі нема куди йти, і що я тебе не зраджував, а просто забув подзвонити. А я нагадую тобі, що я твоя дружина, що це ти мене попросив вийти заміж. Це ти за мною бігав півроку, аж поки я погодилася піти на перше побачення. Це ти зі мною був 17 годин, коли народжувалася Ельза, і це я погодилася поїхати сюди з тобою на край астрономії. Вона рішучим жестом витерла сльозу, люто шморгнула і ще дужче підвищила голос. А тепер на цій дурнуватій планеті не можна з тобою навіть розлучитися, тому що я твій придаток. Мені ніде жити, крім як з тобою. Я не можу полетіти, крім як з тобою. Не передбачено. Що це за колонія така проклята, де дві людини не можуть навіть просто посваритися? Від останніх слів десь у глибині моєї підсвідомості немов спалахнула далека блискавка. Саме так проминуло в голові. Але потім думка розмилася, наче малюнок на піску біля самої води. І що старанніше я намагався схопити її, то примарнішою вона ставала. «Що саме так? Чому це важливо?» «Ти чуєш мене, чи ні?» – крикнула Віра, помітивши мій відсутній погляд. «Так, що ти сказала зараз, твої останні слова? Ти говорила щось про пологи, про вічне кохання, про парфуми...» «А після цього? Що ти сказала після цього?» Віра ніби намагалася прочитати в моїх очах, знущаюся я чи ні. «Віро! Я сказала, що ти псих!» Вона вимовила це напрочуд спокійно. «У нас найсерйозніша сварка за всі роки, що ми разом. Ти прийшов посеред ночі, ти збрехав мені, ти пахнеш іншою бабою, я збираюся від тебе піти, а ти?» «Ти десь не тут!» «Ти задумався і ні біса не чув! Хоча я на тебе тут репетую так, що скоро сама оглухну!» «Віра, послухай! Відбувається щось дуже дивне. Можливо, це пов'язане з пилком, яким ти лікувала головний біль!» Вона підняла руку, ніби намагаючись заткнути долоною потік слів з мого рота. «Залиш успокої, мій полок. Рибким, трохи заплаканим голосом відрубала Віра. «Як ти примудряєшся отак усе перекрутити?» Це ти десь воландався з іншою бабою, а я всього лише лікувала свій головний біль, і не треба плутати. Та ні, Віро, я не про те. А я про те, і вистачить уже виступів на сьогодні. Я знову набрав повітря, щоб заперечити, але не встиг. Не даєш піти мені, піти ти. Якщо залишишся, я замкнуся від тебе в туалеті. Вона виснаженою ходою попрямувала до нашого ліжка.